كلمتان حبيبتان لا للشيطان Allah izabarao Allahu ta'ala, i selam našega poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Ina koji slidi pravi pude do dana. Kao što smo najavili prošli put večeras ćemo započeti ili govor o poglavima i hoćemo započeti sa poglavljem o lijepom ponašanju ili edebu. Nači riječ edeb koristi se to arapska riječ koristi se u drugim jezicima, pa čak i u našem jeziku. A označava lijepo ponašanje. Kad kažemo za nekog da je debli, znači da je odgojen, da se lijepo ponaša. U islamu postoje, znači, adabi. postoji pravila ponašanja u svim prilikama. Odnosno, to je jedno učitivo ponašanje ili, ili islamski bontun je Tako su to nazvali i naslovili, jeli, islamski učenjaci napisali su mnoga dijela na ovu tematik, islamski adabi ili islamski bondi. Čitada dijela su na na ovu tematiku i mnogi muhadisi, učenjaci hadisa su svojim zbirkama jeli, utemiljili i postavili poglaga o Edemu, Kitabu Edemu. Kao što je rekli smo i Buharima, Buharija je li napisao knjigu Edemu Mufre. Što ga je tekako bitno poznavati svojava pravda, iako je autor odnosno Mumbiri je ovdje naveo samo neke adabe u iskraćenom zbici muslimog sahiha, postoji i mnogi drugi jeli, adabe koji su vezni za sve segmente ljudskog života. Nema ni jednog segmenta ljudskog života, pa čak i onog najsitnijih, a da ne postoji, postoji islamska pravila ponašanja koja su uglavnom mnoga od tih ponašanja su i tih pravila su pohvalna odnosno preporučena, mada imamo tu neki pravi nekih pravila koja su u stvari obavezna među adabima. Zato neki adabi mogu biti vađi, odnosno mogu biti obaveza, a neki mogu biti mustehad. Uglavnom kažem adabi su ono što je pohvalno i što je mustehad. Islamsko ponašanje, odnosno islamski bontun je ono što krasi čovjeka što produkt ljudskog imana i odgoja njegove duše. Jer a, jedno je imati informaciju, odnosno steći znanje o islamu, čak i naučiti Allahove riječi, Kur'an, ilu dio Kur'ana, i naučiti hadise poslanika ili to je jedno, a drugo je to ugraditi u svoj duš, to jest okititi svoj duš u tim osobinama i takvim ponašanjima. To je nešto drugo i to je ono što se traži u islamu. To je ono što se traži u islamu, taj karakter, taj narav, jer to je ono što je krasto samo poslanika, jer je salatu vseera, gdje je Allah djelšanuhu hvala i kaže o innakar alakulu kenaldin, jer ti si zaista najljepši narav. Najljepši narav. I kao kaže poslanitelji srlata oslama, iako hadis ima u sebi određene slabosti, kaže, roditelji ništa bolje ne mogu ostaviti svoje djece od djekog edeba, od djekog Zato se odgoj edeb koristi i ovaj, ovaj dječi edeb se koristi u značin odgoja. Čovjek može biti odgajan na od strani svojih roditelja i učitelja, a može biti odgajan, to je uglavnom tako, od strani svojih roditelja. Zato i tekako bitno je da se čovjek okiti islamskim adabima u svim prilikama. Mi ne znamo, nažalost, dosta toga od tih islamskih adaba, iako mislimo da znamo, ne znamo. Čovjek u kući svojoj, kad izlazi, u, ovaj, u, kada jede, kada se susreće s ludima, kad nekog zijarete, mi smo govorili jel, o nekim tim adabima na predavanjima, kada kupaju, upoprodaju, pustaju adabi. Postoje stvari koje nisu obavezne, ali su i tako preporučene i ovaj te ta pravila ponašanja krase čovjeka. To je ni ki slika je jednog muslimana. Nije samo da se držimo ni farstva, ne smiješ ubiti, nemoj ukras, nemoj je li zulum činiti ne. Muslimana, to su samo najglavnije to su glavni stubovi naše vjere. Međutim je neke stvari koje krase čovjeka, a to stida. Zato ćemo večeras početi s njima i prvi, jeli, prvi naslov je poslanikove, ali i sva, to je sva nam riječi. Nadjevajte moje ime, ali ne dajte moj nadjemen. Znači, prvi hadisi govori o nadjevanje imena. To je jedna široka tema. Nećemo uopće ovaj i doniovići, ali ćemo spomenuti ono što je najvažnije. Nadjevanje imena to je obaveza roditelj. obave roditelja. Obaveza roditelja, svojoj djece da nadju ime, Semidat porogeni to je sunet. Da on radi lepo ime, lepog značenja. Ukratko ja da kažem da je to od islamski adaba pri nadijevanju imena. Čak i u islamskih spominju da je lepo uh, dati ime i djete koje se rodi, koji se rodi mrtvo, dati mu ime. Va uh, nakon rođenja kao mrtvo i kopati. Poslanik alihissalatu osirama i u ovom hadisu, a koji prenosi Anesra del kaže neki čovjek je na Bekiji pozvao drugog i rekao Ebul Kasime, to jest otec Kasimov, pa mu se, se lahu poslanika alihissalatu osirama u krenuo. Čovjek je rekao lahu poslanići, nisam mislio na tebe, nego sam pozvao tog i tog. Na to je lahu poslanika alihissalatu, to sam rekao, nadjevajte moje ime, ali ne, da, ne dajte moje nadima. Kod Arapa je poznato ovaj poznato je davanje nadimka Ebuh fasi, Ebuh Abdullah, Ebuh ova znači otac tog tu koji dobija po svom prvom muškom djetetu. To je kod Arapa ili ovaj, običaj kod nas to nije osim kažem posljednje vrijeme naravno ovaj dolaskom Arapa vremena rata i Ovaj ovdje Kara pa i upoznavanje sa ovim propisima do da su da neki muslimani daju sedmnadinke što je ovaj utemeljeno da može čovjek sebi imati dati nadmor da se zove Ebu Ahmed, Ebu Muhammed tako dali stim ovaj da kao što vidimo u ovom hadisu da je posanik Alih selat osara rekao nadjevajte moje ime, ako se možete dati nekom ime Muhammed ili Ahmed Ali ne dajte moj nadma kebul kasi. I drugi hadis govori o najivanju poslaniku aleh salatu wasallam imena. Kas ste ćemo objasniti ovo pitanje da li je to zabranjeno, pohuženo i tako dalje. Kaže najivanje poslaniku aleh salatu wasallam imena Muhammed. Jabir ibn Abdullah radijallahu anhu rekao jedan rođeni sin. Dao mu ime Muhammed. Njegovi su mu rekli: "Nećemo ti dozvoliti da daš ime djetetu po imenu Alavu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem." Uprtuje na leđe svoje dijete, došao s njim kod Poslanika, re ni sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Alavu Poslanici dobio sam sina, pa sam mu dao ime Muhammed. Ali su mi moji su narodnjaci rekli: "Nećemo ti dozvoliti da nadješ djetetu ime Allaho Poslanika, re sallallahu alejhi Allaho poslanika Reisulat na nam je rekao, nadjevajte moje ime, ali se ne nazivate moj nadimkom, ja sam samo kasim koji vam pravedno dijeli. E sad, ovo pitanje, da li je dozvoljeno, mada kaže mi to pod nas običajimo, da daju ljudi sebi ebu kasim, može dati ime dijetetu kasim. Da mu dati kasi. A e sad pitanje smije li se on zvati Ebul Klasim, smije za sebe kazati da je on otac Ebul Klasim, e, da vidimo što islamski učenjaci o to mi kažu. E, Pri svega, je različita mišljenja po ovom pitanju, nekoliko mišljenja, mi ću najvažnije, iako ima šest sedam, kažu šafija, imam šafija je stava Zahirije, ili priprednik Zahirijskog Ezeba, da nikome nije dozvoljeno da uzima nadima Ebul Kalasim, bez obzira da se on Muhammed, Ahmed ili imao neko drugo imamo. To je prvo mišljenje, je li naj ili strožiji. Bez obzira kako se zvao, nije dozvoljeno da se zove Ebul Kalasim, da uzima taj nadima. Drugo mišljenje da ova zabrana koja se spominje, ova dva hadisa ili poslije ovom prvom, da je ona da je dokinuta, to jest da je važno određeno vrijeme da je kasnije dokinuta. Kaži, zato je dozvoljeno uzimati ovaj narodmah, bez obzira zvalo se neko Ahmed, Mohamed ili nosio neko drugo ime. I ovo mišljenje zastupa većina islamskih učenjaka, ulemi, fakija, odnosno pravnika i, i većina selefa, odnosno učenjaka prvi generacija. Da je ovo derogiham dokinuto i da je dozvoljeno. I kažu, bilo je poznato, uopće je poznato da su još neki među ashabima i u prvim generacijama muslimana da su, se, da su davali sebe ovaj nadimak Ebul klasim, da su se zbavali man. nadimakom. Ibn Džeri, jel' poznat islam skučenjak, kaže nije drogirano da ovo nije drogirano, nije dokinuto i zabrana i i dalje stoji, ali ne znači da je tu haram. Ova zabrana ne znači da je nadjevanje takvog nadimka haram, nego tu nije lijepo. I ovo mišljenje je li je ovaj, onako prihvatljivo i utemeljeno. Jer zašto je poslanik Ali Isra, sam zabranio, da, da drugi uzme njegov nadmak Ebu Qasim. Jer ljudi se tada više zvali nadimca, nisu se zvali Abdullah i Muhammed, nego Ebu Ibrahim, Ebu, Ebu, Ebu Abdullah, Ebu Qasim. Pa je kažel je to često znalo, jeli, da kažem uznamiravati poslanika Ali Isra. Je jer je mi ne da njega zovu, štano njega zovu, pa ga je to uznamiravalo i to je razlog zabranjeni što znači da nije li u svakom slučaju da ti ime Muhammed Ahmede dozvoljeno bez ikakvog razilaženja mada ima neki mišljenja je li iznimni mišljenja koja nisu terminala znači ček nije dozvoljeno dati ime Muhammed po nikovo ime jer kao ovaj to ime je časno ime ne može ga svat nositi jer ga znaju ga nositi i i veliki griješnici pa čak i otpadnici ne vjerni sakovi O mišljenje je neprihvatljivo mada ima osnove u našim uvjetima. Ima nosi ime Muhammed, a daleko je i Muhammed je od Ahmeda i Islama. Sljedeći hadis govori nadele o tome da je uzviš da se uzvišna Allahu najdržaj je imena Abdullah i Abdurrahman. Abdullah i Abdurrahman Kažem nameravala taano prenosi da je lavo poznanik Ali se ratu sam rekao uzvišenom alahu najdraža vašoj menešu Abdullah ibn Rahmah. E, ovaj hadis e, dobrovolja ne jeli da nas potekne da nadijemo svoje djece. Abdullah ibn Rahmah. I, I sljedeći hadis govori je o tome o nadijevanju davanju na rođeinče to ime na Abu Rahman. Jabrib ibn Abdullah radijallahu anhu rekao nekom našem čovjeku se rodio sin A on mu je dao ime Kasim. To je što smo rekli. Znači, za gremem poslanika, automatski on bi se zvalo, imao bi nadjimak Ebul Kasim, otec Kasim. Rekli smo, mi te nećemo zvati Ebul Kasimom, niti ćemo ti priuštiti tu radost. Čovjek je otišao do poslanika, i spomenuo mu šta se desilo. A poslanika, je rekao, mi je rekao daj svom sinu ime Abdur Rahman. ja. Zašto su ova dva imena Allahu najdraža? Zato što prije svega, kako kažu islamski učenjaci, ovo, o, ime Abdullah znači Allahov rob. Abdurrahman, rob milostivog. Znači, Rahman je Allahov ime koje je samo njemu svojstveno i Allah je, jeli, da kažem, ono, glavnom Allahov ime. I zato su ova imena časna, odnosno odebrana i najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer razlog je, je li, što sadržuje Allah'u ime i svojstvo. Allah je Allah'u ime, Ar-Rahman je njegov ime i njegov svojstvo. Ar-Rahman znači onaj koji će biti milosti samo prema vijenicima nasudnjim dana. E Učimo u bismili i u fatihi. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahman rahim Ar-Rahman je znači onaj bio znači, Ar-Rahmani onaj koji prema, koji prema svima. ar onaj koji milosti prema svima, čak i prema nevjernicima. Dok je Ar-Rahim onaj koji milosti samo prema vjernicima, odnosno biće milosti na Sudnjem danu. rahmet Allahova milost obuhvata sve živo i neće mu naobi sve. Dok Ar-Rahim taj posebno milost, koja će biti ukazana, biće ukazana samo vjernicima našim. Znači to je prvi razlog, Dati, nazvati čovjeka rob Allahom, milo, rob, Allaho, rob milostavom, to je časno. I ta imena, jel, kažem, ne bi trebalo svako nositi, mada bilo je vreme, koji su nam to su nam oni koji su nosili me Abdullah, Abdullah Sebe, znamo koji je bio, je li taj jevri, e, onda su imali mnogi e, sa imenom Abdurrahman, među mušicima koji su jeli, ovaj, imali takve imena. A, drugi razlog je što čovjek daje sebi ime rob ili abd, ali u stvari on i je jest on. Mi smo samo Allahovi robovi i kroz ovo imena djevanja, ovog imena, mi u stvari želimo pokazati svoj pripadnost da smo Allahovi robovi i to realizirati u svom životu. Taj probudijet, odnosno to ovaj robovanje Allahom, želimo realizirati u svome životu. A, I biti rob Allahom nije poniženje, biti rob ljudski jeste, rob onog sultana ili ovog, to je poniženje za čovjeka, to je niži status rob. Međutim, međutim Allahom biti Allahom robje status iznad čovjeka, iznad insana. Insan je svako, ali Abdullah, Allahom rob nije svak, u smislu pokolnosti i poslušnosti. Zato je časno biti Allahom rob. Jer i sam posanik, ali i salat Kaže u šehadetu se navodi ili u šehadetu stoji ašadu na ilah ilah ilah ašadu na Muhamadan abduhu rasul. Svjedeći da je Muhamadan ali i selam prvo njegov rob oposlanik. Jer je ugodijet robovanja Allaho ide na prvo mjesto. I u suri al Isra Allah spominje kada je uzdigao poslanika al-Israela u noći Isra i rađa subhaneladhi esra bi abdihi Hval je neka onaj koji je u uh, noći uzdigao svoga roba. Znači, ne želi Lahu punijesti ti ime što ga naziva robom, nego želi ga uzvijesti i počastiti ti ima. Jer zaista je čast biti Lahu, istinska lauro. Lahu roba. Zato se ova imena uh, Lahu najdržava. Kažu ih sam sklučenjaci da tome, tim imenima jeli, ovaj, mogu se predodati analogno i druga imena, koja obuhvatuje Allahova Allaho imena i svojstva. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdur Međid i ostalo. Dobro. Srednjeći hadis govori o davanju nam rođenju četvimena milovanju djeteta i učenju dovezanika. Ovo je imen i Fatima kćerka Muvira ibn Zubeyra su rekli, Esma ibu Bekrova kćerka je krenula da učini hijžru kada je zanijela Abdullah ibn Zubeyra. Kada je došla do mjesta v Kuba, rodila je Abdullah. Kada ga je rodila, otišla je s njim do Allahu postanika, alaihissalatu wassalam, da mu uradi tahni, a to smo goreli prošli put, ono što bi običajno, malo izvači hurmu i da time namože i detetu usta. Kada je došao, Allaho poslanik ga je uzeo od nje i stavio ga na svoje krilo, zatražio jednu hurmu. A Iša je rekla, traži smo je čitav sahad, dok i nismo našli. Ni hurmi nisu imali. Zažvako je je poslanik, a potom je iscijedi u njegova usta. Prvo što je ušlo u njegov stomak, bila je, je pljuvaška Allaho poslanik a jelu u tome je bereket. Esma je rekla, Allaho poslanik ga je potom pomilovao, proučio mu dolu i dao mu ime Abdulllana. Kada je napunio sedam ili osam godina, Zubijer, radi Allah, mu je naredio da odio pod lavom poslanika, alijek sallatu osalam, i danje mu prisegu, to jest zakljet. Kada je poslanik, alijek sallatu osalam, ugledao kakvom je prilazi, nasmijao se i prihvatio njegov prisegu. Nasmijao se, jer bilo bio djete od sedam godina, i sjetio se, jele, ovih prvih trenutaka kada je, kada je rođeni, kada mu je poslanik, alijek sallatu osalam, dao ime, znači on mu je dao ime. Paisu hadis govori prije svega o nadijevanju, paaj nadijevanju men i potvrđuje ovaj prethodni hadis da je to ime najdraže Allahu treba nadjevati i govori o tim običajima da kada nam od običaja tehnika ovog jel korišćenja izvakani gurme da, da se malo nakvasi djetetu to ovaj usta i da, da opusti tu te slasti ljubi I govori o dobi koju trebamo provučiti. Bilo svome djetetu ili kada nam rekao da nese prvi put dijete, lijepo je, značio je dede baje, da provučimo dobu kada prvi put vidimo to dijete, da ga pomilujemo i da mu zaželimo, jer svaki hajj na oba svijeta. Nesimljima Aliqa deola dela Anul je rekao Ebutalmin sin je bio bolestan. Kada je Ebutalha otišao od kuće, sin mu je izdala, umro. Kada se vratio, pitao je šta mi je sa sinom? Pitao je svoje žene. Umu su lejim je li poznata ashabika i rekla, mir nije nego što je bilo. Nije mu slagao ništa, nije mu htjela kazati da je umruo, nije htjela da ga razočara, nego je koristila da kažem, ovaj, rekla mu istinu, aj sakrila mu istinu. Mir nije nego što je bilo. Seri vidjela mu večeru, pa je večeralo. Zatim je prišao kao što muč prilazi ženik, kada je udovoljio svoje potrebe, mu se uvijem rekla, ukopajte dijete. Znači nakon toga ona ga obavijestila, ima poznata priča o ovom događaju u, ovaj, u govoru ili kazivanjama o shabima i gdje se govori o ovom jel, događaju u detalji. Kad je Butanha ujutro ustao, otičao Allahom poslaniku Alihi sallatuhu sallam i spričao mu šta se desilo, poslanik ga je upitao jeste li sinoć prilazili jedno drugom, rekao jesmo. Poslanik Alihi sallatuhu sallam je, su, je rekao Allah moj, prospi na njih svoj bereket, to je svoj blagoslov. Žena moj je nakon toga rodila sina. Ebu Talha mi je rekao, odnesi ga poslaniku alihi sallam. Ponio sam ga poslaniku, sallallahu alaihi sallam, sa njim su bile poslane hurme. Kada sam došao kod poslanika alihi sallam, on ga je uzeo i pitao, ima li šta sa njim? Reklo su, imaju hurme. Uzeo je hurme i žvakovi, je zatim to je cijedio u uste djetetu, to je to radio mu tahnik i dao mu ime Abdullah. I ovaj hadis govori je ja, u istom slučaju, mada i ovaj hadis ima druge koristi tog a, lijepog odnusa među supržnicima. Slednjeći hadis govori je na djevanju mena i poslanika dobrih ljudi. Mugir ono je gdje šovog veradjela, rekao, kada sam došao u Neđran, pitali su me, vi čitate u Koranu, ja uh te o oh, haun, la sestro, a Musa je bio trije i toliko i toliko vremena. Ovaj ajte poton se glasi HT hey, koja u čednosti liči škalarunu. Otastini nije bio nevaljao, animati tvoja nije bila nevaljalica. Šura meni kaže kada sam se vratio Laho Posanika radi to sam vam pitao sam ga o tome pa mi je rekao oni su nadijevali imena posanika i dobri ljudi koji su bili prije njih. Načini narod koji su priješnjih poslanika prije Mohameda imali su običaj da ne imena alavih poslanika, vjervjesnika i dobrih, pobožnijih, čestih ljudi. I to je ostalo i dodam danas i tako i treba i to spada u islamski edep jer je islamska pravila ponašanja prilikom ne imena treba davati između ostalog pored, za mušku djecu pored imena do Rahmana, Dula i sličnih imena Jeli, treba davati imena Allahovih poslanika. Na neku Kur'anu se spominje 25. U nekim predajama u hadisima spominju se imena drugih vjerovjesnika i sve što je potvrđeno, odnosno za sva imena koja su potvrđena da su imena vjerovjesnika poslanika, lepo je davati svoj djeci. Ibrahim, Ismail, Isak, Davud, Sulejman, Jos, što je lepa vjera i ovaj trebamo i davati svoj djeci. Nažalost Oni koji su svjesni svoje vjerine i koji su potpuno predane lavo, oni pazi i vodi brigu o tom. Međutim, oni koji su zadivljeni, da kažem, ili začarani drugim običajima, tuđim običajima i kulturama, ne vodi brigu. Čak što više njemu je samota dati ime još staromodno ime. Gdje još mu dati ime i usno? Gdje dati ime ovaj, Ibrahim? To je staromodne imena, onda se na djevo imena kažem tojko ljudi koji su malo naloži ovaj, svoj vjeru zapostavili i više se bliže zapodu i zapadnim običajima i modelu života nego što sam. Kaže imamo dosta, hoće, laho i posanika, njihove imena možemo radijati i česti ljudi. Posebno generacija Saba, generacija Tabina ili kasne generacije koji su bili poznati po svom, poznati po svom znanju, čestitosti, skromnosti i tako dalje. Zašto davati ta imena? Je treba davati radi bereketa? radi blagoslova, što to ime nosi određeni blagoslov. I to može ostaviti traga na navorođeniči. Ako mu davaš ime Abdullah Abrahman, ako mu davaš ime Jus, Sulejma, to može ostaviti traga i dok je dijete malo u djetinstvu, a, a posebno kasnije kad odraste. Pa sad zna zašto mu otec dao to otujemo. I upozna se sa životnom biografijom tog valikana, poslanika ili pobožnjaka. To može svakako ostati draga na toj djete. I bit mu sramota da nosi ime da se zove Jusuf, a ovaj propalca. Ili da nosi ime Muhammed ili Abdullah, a propalca. To bi trebalo tako biti, mada mnoga pravila ne važe za naše okolnosti. Davanje imena, sljedeći radis, davanje novorođenčetu imena Ibrahim. Isto znači ime poslanika, ali salatu veselam, On je u temeljitelj tevhida, u temeljitelj tevhida, onaj koji je sagradio, odnosno on je u obnovitelj tevhida i u temeljitelj ka'abiju. Ebu Musa radijel Allah rekao, moja supruga rodna je sina, pa sam ga donio poslaniku, alijeku, salatu vselam, dao mu ime Ibrahim i radio mu tahnik jednom kromomu. Vidimo da je poslanik, alijeku, salatu vselam, imao stalno praksu i običaj da radi tahnik. I to do, donosili su djecu, maksud, poslaniku, alijeku, salatu vselam, redbe rekete blavost da mu onda ime i da on uradi tani, To tj. da on svojim plemenitim, časnim jeli, usta, ustima da tu izmekša tu vrnu i da on da dadne djetetu, radi blagoslove bereketa. U ovom vremenu jeli, ovaj, tu mogu uraditi roditelji ili ako misli da, da ima neko ko zasluže, da tu uradi djetetu, ovaj, da, da odnesu djeti do te osobi. Da meni na urođeniče imena El -Mundir. Sehel ibn Sa'd je rekao kada je rođen El-Mundir ibn Ebu Sayyid, rabijallahu anhu, odnesen je kod Allahog poslanika, je stavio na svoj stegno Ebu Sayyid je sjedio pa je poslanik na trenutak nešto drugo privuklo pažnje. Ebu Sayyid je naredio da se dijete skloni od njega. Od, od, od, od, odnijeli su ga sa stegna Allahog poslanika. Kada se poslanika opitao je gdje je dijete, Ebo se direktno odneli smo ga lao poslanici. Pitao je kako se zove. Rekao je tako i tako lao poslanici. Rekao je neko ime koje je je li prenosač nije spomenuo. Rekao je ne. To jest nemojte ga tako zvati, dajte mu to ime. Dajmo ime dajmo ime Almunzir. Ta da gnazo Almunzir. Almunzirona koji upozoravao, opominjač. Ovaj hadisam govori o, o značenju imena. Da je lepo dati djetetu neko ime riedbok značenje, često znači. Opomenač je li onaj koji upomine na, na, na zlo ukazuje na dobro i odvraća zla, to jest svakako časno. Zamjena imena za ljepši. Ibn Omer radelanom prenosi da je Omer radelan imao općeku koja se zvala Asija. Pojelao posanika lešla, tu se nazuo Džemila. A se znači griješnica, a džemila ljepotica. Zato to je jedno pravilo da moramo otvriti o značenju imena. Ljudi nažalost daju imena, djeci ću značenje nije samo da ne znaju, nego ne znaju da su pokuđene u značenju. Ime Berra promijenio je u, u Džuvelija. Ibn Abbas Radel Lantanandu je rekao Džuvelija se zvala Berra. Pa je Allaho poslani kada je promijenio ime i nazvao je Džuvedija jer je prezravo da kaže otišao kod Berlej. Berlej znači čestita, bogobojazna. Stoga nije volio ta izraz. Kaže, s druge strane, mi ne znamo što je u tuđim srcima. Onako čini dobročinjstvo. Kažu da to može uticati negativno na osobu. Ako mu date neko ime dobročinjstvo, postavić. Ako mu ime sajn, postavić da vam ime klanjano, onaj koji klanjano. Može utjecati negativno, zato što može izadati oholost. Da čovjek, onaj, ili ako, da to može biti samo hvala, da se čovjek hvali sam svojim imenom. Svani, kad ih se imao je običaj da mijenja imena ljudima. To nije tada bilo procedure, ono, zahtjev to, matična ništa. Ti zoveš Memo, nisam je Memo, sad si Abdullah. I gotovo, svi te zovem Abdullah. Znači se to malo ovaj, drugačije, mi možemo nezvanično pre ovaj, ime ili zamijeniti ime, ali ovaj, tamo u papirologiji to ide malo teže. U svakom slučaju može se i nezvanično dati nekom ime, zove se nekako neprikladno, neprimredno, tim bažno, ne zove se tako i Sad Abdullah, i Sad Abdurrahman tako dalje. On može nositi neko ime na papiru da se ono ime po kojem je poznati, kojim, ovaj, Ja ljudi znaju da to je važeće ime. To je njegovo ime. Posebno to ime ako ako to ime boli. jako ako mu je najdraže to ime treba ga zvati takvim imenom. Kaže drugi Berber, to iz drugoj osobe koja se zvala je promijenio ime u Zejnep. Kaže Muhammed ibn Amr ibn Ata je rekao da u sam čerki ime Berra, pa mi je Zejnep. Abu Saleminak čerka rekao Allahu poslanik, rekao i salat svima zabranilo se nadjeva to ime. Ja sam se zvala Drna, pa je Lavo poslanika Elisola, to je rekao, nemojte sami sebe hvaliti. E tu je razlog Zavrani. Nemojte sam sebe hvaliti, jer Allah najbolji je znak je od vas zbog obojaza, to je s koje čestite. Pitali su kako ćemo i dat ime, rekao je dajte ime za ime. I ovo je razlog. Zato sva ona imena koja u sebi sadrža je neku samohvalu, u značenju da je čovjek česti, pobožan, ovaj, pokuđeno ih na djevo. Ni zabranjeno, ali pokuđeno. I na hadis o nazivanju groža kerana, odnosno plemenitost. Ovaj autor je ovdje spomenuo grože, koju se pravi vino jednotavno. U hadisu se spomenuje el keran, ili keran, što znači nešto plemenito, nešto časno. Kaže, evo, reira, del anbu, prenosi da je lao poslanika, je da to se nam rekao, neka nitko od vas ne rekne zagroži da je kerevni čovjek posliman. Ne smijemo i nije lepo davati nečemu što je grije časno ime. To je običaj. I to je šeitanski metod zavodženja. Oni koji zavode ljude i navode na zlo, haramima daju privlačne imene. Harama prije svega, alpohol. Postoje različite vrste vina. Pri dok sam ja ovaj desili, sastavljamola sam očito da niti da vidim imena vina, potražavam. Svakakvi svakakva imena. Svakakva imena imate na ovaj na na francuskom, jeziku na francuskom, španskom, što najpoznatija vina u svijetu i novim našim jezicima ovda i ljudi daju časna imena. Časna imena što je zabranjeno. Ne možemo jel, dati haramu ovaj častno ime. Plemeno to rajsko, piće i osta. Jel? Kako to nazive, hoće da privuku. Da privuku ljude, jer nekada i samo ime može da utječe na svijest čovjeka. Na svijest čovjeka. Kada hoćete nekoga jel, da prevadite, da ovaj, zavedete, danete privlačno ime tom, jel, čime hoćete da ga zavedete. Kao što i Briss radi, to je metoda, Iblisov je koji danas zna koristi ljudi, kada je navodio Adema na ono drvo, odnosno plod, nije rekao, hodi, uzmi ovaj plod, ukusan je. Jer je znao, Adem je znao da je Adam, da, da mu je to zabranjeno. Ali šta je rekao, hoćeš li da te uputim na drvo neprolazne vlasti, na drvo vječnost i neprolazne vlasti. Allah šeđeratil huldi vam ulki la jebna. Drvo vječnosti i neprozni vlasti. Privlačno. Češ nešto vječno, ćeš. piće, rajsko piće ćeš li. Zdrijepćevu krhu, češ li ovo i onda. Sve sto imena koje ljudi daju da bi privukli. I to utječe poslumno na ljudi koji nemoj vijedili. Možda je napisao na njoj rakija, zvuči grupe, jel' li? da je samo napisao vinom. Međutim, što napiše kada kad je lijepo ime, to još dodatno privlači i poziv Tako isto nije samo za vino. I za drugi druge, ovaj, ne možemo cuke dati ime neko plemenu, často. Ma čovjek cuku i da mu neko ime koje ne zaslužuje. Ili ovaj, vidio sam jedno logo na kućice za cuku, neko je napravio i Napisao ovo je ujedinjenje nacije. Ili ili dadne ime, svojom cuvki, dadne moj ime, kažem. Do Dobro, u svakom slučaju ovo, o, ovim smo hadisom smo završili. Imamo na kraju njel, samo rezime o po zabranjenim i pokuđenim bendima. To su neka pravila koju se trebamo držati, odnos koja trebamo znati da, da prije znamo šta ne smijemo nadijevati ili šta je pokuđeno. A već smo kaznili šta je smijemo i šta je lijepo. Na rosku od nas to malo što, svrniti, što kod nas ljudi ne znaju običan spjev koji je koji je da kažem doživio jedan uh, duševni poraz pred Svoje ne zna i ne cijeni, i onda sve što duže se zapadito prijatno. I onda nadijevaju se mali, znači poreklo, smana djeluje sva kakva imena Mia, Tia, Tea, Lea, miš je mena, tija, teja, miše ne znaš, odakle je iz to izvukli I ovdje kad vidiš ti misliš da je neko nemusliman, kad vidiš roditelji, roditelji muslimani, ova roditelja muslimana, a ona se zove Nikak. E, što se tiče, jeli, zabranjenih pokuđenih imena. Pravila su, e, prvo, da ime, ona zabranjeno ime, e, znači ono koje znači robovanje nekom drugom mimo Allahovu. Recimo, da, da se nadi Abdul Rasul. Rob resulu, to je zabranio. il Abdul Nebi, po većini slučanika, to je zabranio. Znači, ime koje ukazuje da je narobovanje nekom drugom ima Allahom, to je zabranio. Drugo pravilo je da da je ono, da je to ime koje je samo Allahomu svojstveno. Ne smije se dati ime koje samo Allahomu svojstveno. Kao svojstvo, je kaže Ar-Rahman, ne smije onosti ime Ar-Rahman ili Rahman. To Samo je Allah Rahman ili Alim, onaj koji sve zna. Samo Allah sve zna. Il Melekul Mulu, kvadastog od nas je nadijeva. vlada svih vladara. Treće, uh, ime ne treba ne smije biti pogodno. Ne smije imati pogodnu značin. Na Kod Arabu da je Apostlanika alaihi sallat v'sallam i u drugim hadisima spominje da zvalo se recimo neko šihab. Vatra ili ovaj zvao se Har brat rat ratko bratko se zvao. Poslanik Ali svad to mijenjao. Pošto su pokuđena pogrdna imena. Tako da posunaka je mladić. Četiri imena koja e, nemaju nikakvo značenje. Imate takva imena. Ko što Kineza djeluje, baci konzerum iz stepenici dani imi. Ne. ne, kod nas isto Kod nas, ovo sam spomenuo, mi-a, ena, tena, antena i ostalo svesto imena koja nemaju nikakva znači i to treba izbjegavati. Ali to lijepo zvuči ljudima, samo nekakvi nešto lijepo zvuči, a, a nema nikakva značajnja. I petu, da u, imenu, a, da u imenu nema samo hvali, to ono što se spomenuo, da se ne, nekom nade ime sve pobožnije, dženetlja. Najovi što se na Facebooku pa paradeju svakakvim imenima. Ko ima profile pa, uljka. Nadi sebi, pa ime iskreni rođak, ko kaže muško audio, ko kaže se zna da se iskrenice. Ili pobožnalje poticaje. I tako dalje, genetska mulj dosta. Dobro, to su znači eh pravila koja treba imati vid kada dajemo Dobim bis završili, ako ima kakvih pitanja. Da ćemo par trenuta nesluča pa. Kad seđić na sljedeći, sljedeći predavni isto isto u godini i O imena koja su jeli pokuđena zabranjeni tako dalje. Reja. Bojrum. Bojrum za ime Amir. Amir, Amin. Amin. Amin. To je, vjerovatno misli se na emin. emin, onaj ko je pouzdan, emin. Ali u nas malo ono, kao kad se u nas sad ime Amina i Emina, to isto. I ovo je emin ili amin. Amin. Stvari, pravilni je izgovarati emin, onaj ko je pouzdan, ko vjeri. Nije sporno. Znači, to ime ima lijepo značenje. Gdje li samo gledati mena od Melika? Po ispravnijem mišljenju, doznojenom, može se da. Mada neki smačuje da je to meko, veli, pokuđeno, može da se ne uzeti imena medicina. Samo nemojte Azraja da... Mada ima Azraja, nije potvrđeno vjerodovstvo u medicina. Postoje neke slabe predaje da je mene smrti da sam ima Azraja, nema da... ima Знаči, znači, pravilnije je nazvati Melek smrti kao što se spominje u A. Ja nigde su hoaan ne spominje kao Azaja. A Allah je spominje, u džezhi se često spomene, stvaraju relativno često u A po Melekul Melek smrti. Sad imao pitanje imena. Imena su uvijek, ovaj, uh, zanimljiva. Jedna ljud pitaju: "E, eh, je li ovo dobro, je l' ovo dobro, nešto motoričan? Je li moje ime, je li dobro moje?" Uglavnom, ako ima kakvi neslučak ove tematike, a, možete pitati, ali ono, je li moje ime u redu, je li mojeg sina, mojeg komši, to ćemo nađati imeni i damo ih pregledati. Ako nema više pitanja, suhane kella hume, nešaj dena ilan ilan ente